Så jag tänkte, måste jag verkligen vara med i det här avsnittet? Ja, det är klart. För jag, alltså, jag har lyssnat och jag tycker inte att det är kul att höra min egen röst. Ja, ah, jag tycker det låter jättebra. Kan du göra ett avsnitt där bara du är med? Men det går ju inte. Det, då blir det inte bonuspappan och plusmamman. Men, men jag vill inte vara med. Men nu har vi redan börjat inspelningen ja. Ja, ah, ah, men jag tänker att lyssna i alla fall. hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild And if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy yeah. Hej och välkomna till avsnitt 20 av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Och idag sitter vi i en liten stuga i Småland En journalist och en dagmamma På... Utflykt. Ja, med fin utsikt över den lilla sjön grumlan. Varför heter den grumlan? Det är väl för att den är väldigt grumlig. Oj. Jag vet inte. Den ja. ligger i Östernord. Men var den grumlig från början? Nära Vetlanda. Det får vi nästan fråga mina föräldrar. Eller heter den någonting annat och sen bara, oj den var grumlig, vi kallar den Grumland. <laughs> det är säkert ett gammalt namn. Men det, det har jag inte funderat ut. Vi får återkomma om det. Ja. Vad har hänt i veckan? Älskling har jag på att säga. Ja, det är, det är det ju också. Men... Är men innan dess vill jag gärna säga att det här avsnittet görs i samarbete med familjeträdet i Ystad. Familjetradet.com. Där finns Stina Pettersson och hon kommer ni höra lite senare i vårt lilla avsnitt Stina svarar. Nu kan jag säga älskling. Hänt i veckan. Och innan vi går in på Hent i veckan så vill vi kort berätta att det är en casting för programmet. Det Förlåt mig. Det känns att jag inte riktigt är med. Det kan vara att jag är i Men det har du rätt i. Vi eftervisar fortfarande bonusfamiljer som kanske har gjort något dumt. Alltså inte hela bonusfamiljen är ja, kollektivt det. då. Utan efterlyser kanske... vi dem? Ja, alltså Också? nej. Det är ju eh, <laughs> ja, produktionsbolaget. produktionsbolaget som heter casting snabla. Det här får vi göra om. Stockholm Köpenhamn heter ju bolaget. Men det, ja. de skriver det med initialer så. Nu, nu börjar jag från början igen. Någon som vi sen kommer att ge en e-mailadress till. Eller en uh, adress till. Söker bonusfamiljer. Där de känner att man har gjort någonting som man vill säga förlåt för. De ska göra ett program som heter Förlåt mig. I sjuan. Ja, och vi vill ju passa på att säga förlåt för att vi sa att det var TV4 förra gången. Men det TV4 äger ju Sjuan. Ja, så vi så var det kommer inte helt att sändas väljande. i Sjuan. Och på det, TV4 Play jag. Det kommer att vara Linda Lindorff som är programledare. Mm. Känd från bondesökerfru. Och de söker då antingen vuxna bonusbarn. Som eh, kanske tycker år. att de hade betett sig lite illa i sin bonusfamilj. Eller bonusföräldrar som kanske tycker att de skulle ha gjort något annorlunda. Och vill be om ursäkt nu. Nej, då vill säga Förlåt. Ja, inte det är samma sak. Nej, det är inte samma sak. Nej. Det har vi haft många diskussioner om. Att be om ursäkt och säga förlåt är inte samma sak. Men eh, om ni vill vara med där och bli kända i tv så eh, gå in på casting med c snabela Tänk Stockholm, Köpenhamn och flygplatsadresserna där lite. Men nu, älskling, kan vi ta hänt i veckan. Äntligen, men det har ju faktiskt inte hänt så Nej, mycket. det har ju är mycket. barnlösa veckan och vi passar på att titta på lite DVD-filmer. Mm. Sen är vi ju nu fortfarande Äta på skräpmat. utflykten. Ja, ja, lite grann kanske. Ja. Ja. Mm. Nu är vi på den här utflykten som vi inledde i fredags. När vi åkte till Småland. Ja, till stugan och sen vidare husar tidigt på lördag morgon upp till Älvsjö. Mm, Stockholmsmässan i Älvsjö. Underbara barn. Ja, vi var på väg in fel först till Hem och Villa tror jag det var. Ja. Det pågick ju flera jag mässor. Jag ville gärna gått in på chokladmässan. Ja, den var också bredvid. Då bredvidare. kanske jag inte hade kommit ut. Nej. Eller suttit där en som slurpat i en chokladfontän eller någonting. Men vi kan ju berätta mer om underbara barnmässan i avsnittet med Helena Arkham. Det var blöjor, nappflaskor... Du hamnade i en babybjörnstol där Ja, det kan ni gå in och titta mysigt. på Instagram bonuspappan.plussmamman Ja, men om det var jättehärligt se. jättefina barnkläder, jättemysiga människor träffade vi ja. och så fick vi lyssna på Helena Arkham när hon hade en föreläsning om just bonusfamilja Ja, och sen gjorde vi en intervju som ni kommer få höra om två veckor i podden Jag tycker det är så roligt att prata om bonusfamilja, ska kunna göra det varje dag. Ja, och det tyckte hon också. Hon har skrivit stora bonusfamiljboken. Det är ju lätt så att ifall man börjar prata med andra som är i bonusfamiljer så kan man ju bara fortsätta. Mm. Du träffade ju några familjer där som ni kom in i livliga diskussioner om det här med ekonomi. Och Och lite och, rättvisefrågor som även är temat för vårt avsnitt här. Ja, vi hade ju en liten sån issue i vår familj. För vi fick ju med oss Yvalin hastigt och lustigt ja. fast det var pappaveckan för hon ville Villade. följa med. Mm. Ja, och då la vi ut frågan att är det okej okay för er andra? För vi tänkte att så kul är det inte att sitta i en bil Nej. med oss och sen gå på barnmässa. Men vi barnmässa. Ändå fråga. Upp till sex år var ju barnen eh, riktade till. Ja just det, så det var små barn. Ja, eh, och då var det ju faktiskt en av våra barn, <laughs> vi nämner ingen namn som blev lite eh, Ja det var, en mer, det var nog mer, det handlade nog om någonting annat. Egentligen. En känslomässig reaktion av orättvisa. Av en känsla av... Och på grund av det och på grund av att vi faktiskt har fått en hel del brev som handlar om just rättvisa så tänkte vi att vi kör ett tema på tre olika teman. Ja, och vi börjar nu idag då med inriktningen på regler och riktlinjer. Ja, och sen nästa avsnitt så kanske vi har mer det här med materiell rättvisa. Ja, just det. Och sen i avslutande så tänker vi ha mer det här med känslomässig mm. rättvisa. Mm. Så att det är tre olika grenar på stort och lurvigt träd. Och, kan träd vara lurvigt? <laughs> det borde de väl kunna vara. Lummigt heter det. Lummit, det är ja. det som att jag är som en liten <laughs> språkanalfabet. Och detta avsnittet som ni lyssnar på, där har vi ju Kristoffer Triumph som gäst. Känd intervjuare i den stora podden Värvet. Mm. Vi kanske ska kasta oss rakt in och lyssna på vad han har att berätta ja. om sitt liv och sin bonusfamilj. Det tycker jag. Det är en väldigt bra intervjuare som är med. Jag missar inte hur hon direkt dissar honom med första frågan. Vad menar du? Här kommer det. Hej Kristoffer! Tjena! Tjena, tjena! Kristoffer triumf. Det är lite så att när jag sa till mina vänner att jag skulle intervjua dig då sa alla typ, vem då? Vem är det? Så att här på vänskusten cool. så... Är nu, nu, upp. På poddar alltså? nu gör du mig på riktigt gott humör Nej. det är smart Men sen så berättade jag för mina manliga kollegor Och vänner ja. och, så här. och de, ah oh, Kristoffer ja, Han är bäst Sådär så att, jag vet inte Vad kan det bero på, är det mer ja. män som lyssnar på poddar Än, än kvinnor så. Nej det tror jag inte Nej. Ja, men, Och jag skämtar alltså. För, nu låter det som att jag har någon slags hybris och förväntar mig att alla ska veta vem jag är. Så är det inte. Alltså, jag förväntar mig inte det. Och jag har inte hybris. Eller ja, jag kanske har lite hybris. <skratt> liksom hybris kan äh, du väl ha vid det här laget. Jag har stor OPOM som du har. Jo, fast det är ju oskärmigt att ha det, tycker jag. Men äh, jag så här är det väl generellt med min podcast i alla fall, att den är ganska mycket ett storstadsfenomen. Mm. Så att eh, om man då kommer från Varberg så... Och det vet jag inte riktigt vad det beror på. För jag tänker mig att utbudet av underhållning är väl kanske då lite klenare i Varberg än i till exempel Göteborg. Det är ju många poddar som är väldigt allmängiltiga. liksom. Jag tror också att det är en storstadsgrej för att det finns inte så jättemånga handländska poddar. Det är typ vi och buskis ungefär. Okej, okay, det uh, finns en Buskis-podd alltså. Ja, den är ganska Ja, det ny. är man ändå glad. Hur ser din familj ut just nu? Ja, men jag lever ju i en bonusfamilj med, där jag kom med ett barn och min festmö kom med ett barn. Ja, Ni är inte är... nyförlovade, va? Vi är ganska nyförlovade. Grattis. Tack så hemskt mycket. Vi förlovade också, också i år, men vi var nog före er. Vi var där i januari och ni kom någon gång i sommar, va? Ja, exakt. Mm. Vi, vi tyckte att uh, vi, vi skulle, vi ville gärna lägga lite luft emellan mm. uh, er förlåtning och våra, mm. ja, så. Äh, så att folk skulle hålla, liksom, fira er färdigt först och sen kom vi. Ja, men det är schysst. Ja. <laughs> uh, nej, men det är väl mysigt, eller hur? Mm. Ja, uh. Och hon har hade en son sen. Ni... Ja, det har vi faktiskt uh -huh. när vi ska gifta oss. Det är så här uh -huh. pinsamt länge kvar. Vi ska gifta oss 2019 den mm. första september. Okej. Okay. För det uh -huh. är dagen innan Martin fyller 50. Så vi slår ihop dem. Det har jag. Ja, ja, så att... när vi slutar gifta oss där då så blir det hans födelsedag Så festar vi en dag till liksom. Ja, men det är väl bra. Då, det, eh, ni sparar ihop, sparar lite pengar på att slå ihop och Ja, faktiskt. Mm. Och så hinner man spara mycket pengar på Två och ett halvt år eller vad det blir nu Herregud ja, Ska ja. Ni, Har ni sett datum då? Nej vi har tyvärr inte det Det är lite logistiska utmaningar så, Som att hon har Hennes liksom, familj Bor i Frankrike Och i Spanien Så Eftersom hon kommer därifrån mm. Och Ja min är ju här Och då måste man på något sätt hitta Någon slags mellanväg Eller hitta en lösning som funkar men vi, vi Vi jobbar Ja, på det. Vi, ja vi gör det, eh, sakta Men eh, i, stötvis Orkar vi prata om det Ni kanske ska vänta i vårat bröllop då Och sen ta det efter ja, men Det var så himla långt bort Ja vi får se men, mm. men, eh, ja. eh, med, Du nämnde att din eh, festmö Är eh, franskförd Men hon mm. har bott här i Sverige Ganska länge va Ja det börjar med närmast tio år Mm och bor ni ihop nu eller är ni särbos? Vi är närbos. Närbos. Är ni grannar? För det har jag med mitt ex. Vi bodde vägg i vägg. Ja, vi, vi bor i samma hus på olika våningar och i olika lägenheter. Men i, i samma fastighet. Men det är väl jättebra. Jag tyckte det var asbra. Tycker ni det är bra? Ja, både ja och nej. Det är jättemysigt på sätt och vis. För vi man kan liksom... Man, man, man får ju sin äh, Egen tid då Med, med liksom det biologiska barnet mm. äh, Men Det är ju också en del Krångel med det där Alltså så som att äh, Eller krångel Men äh, ja, ekonomiskt är det ju inte en superbra äh, Lösning Nej. Alltså det är ju billigare att bo ihop det. Ja, så att, men lägenheter i Stockholm är ju dyrt och ska man ha råd med någonting som alla ska få plats i sådär. Så vi, vi jobbar även på det. Ja. Hur gamla är era pojkar? De är... Ja, när kommer det här ut? Ja, det var en bra fråga. Det blir väl i oktober tror jag. Ja, då är, då är min nio. Uh, och uh, Den yngre är sex Sex och 9. Då var det mm. lite, några års skillnad i alla fall jag två och ett halvt ungefär mm. Vilket är, tror jag uh, Lite av Ett uh, uh, Peppar, peppar, tar jag uh, Men det verkar väldigt bra mm. Jo men jag, det var ju så Jag kom i kontakt med dig, jag såg den här bilden På era barn som hoppade i en säng Någonstans, mm. och så tyckte jag den såg så himla mysig Ut och det var då jag kontaktade dig Mm. Så att jag ska visa att jag inte heller visste vem du var. Men jag är ju kvinna, så att, från Halland, från Varberg. Ja, okay. mm. ja. Du får komma hit. Men, jag du... är inte klar för det, tror jag. Men har du aldrig lyssnat på min podcast? Jo, nu har jag det. Ah, okay. ja. ah. Så det känns lite spännande nu att det är som jag är i din podcast för att du låter som du låter när jag lyssnar på dig Ja, men Det är ändå ett gott betyg att min röst inte är så annorlunda när jag inte intervjuar fast nu blir jag ju å andra sidan intervjuad så du vet ju inte riktigt det, det kan vara så Nej, att det är en väldigt psykedelisk upplevelse det här ja. Men vad skulle jag fråga men om er? Förlåt, för jag får sägs säga en sak. Tack för att du har lyssnat på min podcast det är, eh, Ja, jag, jag, tänkte, jag vågar inte ens fråga om du har lyssnat på min Jo men det har jag faktiskt det var det. Och, ja, ja absolut För att, när du kontaktade mig Så innan jag Innan jag tackade ja Så uh, lyssnade jag Eller om jag kanske tackade jag först För jag brukar tacka ja till nästan alla poddar För att jag tycker att vi ska Ja kommer de att varandra. ringa ner dig när du säger så <laughs> Ja men det gör de redan lite Och jag tror jag har varit med i alla ja. Ni var sist Okej, okay. men det är jättepriss Jag har varit gäst i alla i Andras podcast oh, Nej. Nej men jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker det är ett så härligt medium Och jag, jag är jätteglad För när andra Om någon annan vill att jag ska vara med Då blir jag jätteglad För mm. att hela min verksamhet bygger ju på att Människor vill vara med i min ja. Ay, Vi var jätteglada att du ville vara med i vår ja, men det är klart. På tal om podden Gör du någonting mer än poddar Eller är det det du gör alltså, Har du något annat jobb Nej jag har inget vanligt jobb alltså, Allt ting som jag gör har med värvet att göra. Mm. Jag har inte haft en annan arbetsgivare än mig själv på tre år kanske. Och det är jag, jag är lite mallig över. Att, för att jag tror nämligen att jag kanske är den första liksom personen som inte var kändis som kunde leva på min podcast. Mm. Sigge Eklund kanske är, är kantboll men, men han är ju liksom ja, han är ju författare och sånt där också jag, jag, jag, jag, jag vet inte men jag gissar att jag var liksom första heltidspoddaren som, ja, som inte hade ett annat jobb ja det är I... om vi ska tillbaka till det här med bonusfamilj idag du träffade äh, din festmö för hur mm, länge sedan ungefär? ett och ett halvt år sedan lite drygt skulle jag säga ja då var din pojke fem, sex år ungefär Ja, min var nog 7 i alla fall. Sju, ja. Ja. ja. Och eh, visste ni redan då att den andra hade barn eller var det någonting? Det var det som Ja, min, ja, det ja. ja. ja. ja. Träffade ni varandras barn samtidigt eller Eller Nej, vi tog ett i taget. Ett jag i taget. vet inte, jag vet inte vad som är <coughs> Jag vet inte vad som är klokast där, men men vi vi tog ett i taget och var försökte liksom ta det i väldigt, väldigt sakta mak. Mm. Uh, och, uh, det, men det var ju, tror jag, först när de träffade varandra– –som det liksom satte sig så där. Alltså det, det började funka på riktigt för alla inblandade. Uh, mm. och det, Vi hade enormt enorm tur, skulle jag säga– –för att de, de verkar liksom fortfarande genuint tycka om och vara med varandra. Mm. Uh, det, det är väl inte alltid fallet antar jag nej, nej det är absolut inte alltid fallet Jag får ju höra en hel del tvärtom Sen tänker jag att man får ju ändå också tänka på att Syskon bråkar, Alltså bor man tillsammans och lever tillsammans och, Så kommer man inte alltid överens Men jag tänker att just i en bonusfamilj så blir det så himla känsligt att, Alltså alla konflikter och sånt Blir så mycket större än i en kärnfamilj på något sätt För att där är det helt vanligt men man jo. lägger så mycket vikt vid att man måste tycka om varandra och måste lära känna varandra och så här i en bonusfamilj. Jo. Och det där är ju, det, det där är ju svårt för att jag menar, det, det är ju om. vi... Nu blev vi blixtförälskade förälskade i varandra, jag och min festma. Och det får ju liksom barnen på något sätt finna sig Men jag mm. antar att om, om vi, om de. Absolut inte hade funkat Med varandra eller om, eller om ett av våra barn Hade hatat den nya liksom Bonusvuxna eh, mm. eh, Ja men då Då antar jag att liksom, om, det, om det inte hade gått att lösa Då antar jag att man hade fått lägga ner liksom. För det, det känns ju Ja det blir ju man, väldigt slitigt i alla fall Om man har det så här som vi har det Alltså det vill säga och nu förstår jag att vi är i en väldigt privilegierad situation där vi kan ha varsitt hem. Liksom. Då kan man ju hela tiden välja hur mycket och lite man ska exponera barnen för varandra också. Mm. Och jag antar att det egentligen hade kunnat gå att liksom ha en särborrelation där man ja, hänger jättemycket när barnen inte är med och sen inte alls när barnen är med. Men, men det är klart man vill ju... Ja, på sikt liksom slog ihop... Ja, hur var det? Påsen. Har ni bott så här länge? Alltså så här nära varandra? Det var inte så att ni bodde så nära varandra och, och träffades? Nej, nej. Nej. Nej, nej, utan jag, eh, jag bodde i, i någon slags företagslägenhet när jag träffade Cecilia och, eh, men, och letade efter egen lägenhet och, och letade kanske någonstans mer nära eh, min, min sons... Eh, andra ja. hem liksom mm. Men, och, och, och sen höll jag på jag, jag tror jag gick på över hundra visningar eller någonting sånt och, och sen så dökte upp en lägenhet i Cecilias hus som jag gick och kollade på och liksom och föll pladask mm. så, det är det. även för den ja precis Fästigt. så att Ja, så sen något år tillbaka så vi den här närbo -lösningen. Och närbo är för övrigt ett ord som jag bara vill krädda eh, min kompis Jesper Valdersten för, eh, konstnären, som när vi berättade att vi bodde i samma hus och sa han, Jaha, ni är närbos. Och det hade Fast jag aldrig hört se ja var det vi först också? Faktiskt. Ja. ja, men hade, hade ni termen närbo? Jag hade termen närbo. Vi hade, först, ja, okay. var vi, först var vi sambo, sen var vi särbo, Sen var vi här och därbo, då bodde vi lite hos varandra hit och dit, och sen blev vi närbo. Mm. Och då bodde vi vägg i väg med varandra. Hade likadana lägenheter som bara var spegelvända. Så det... Okay. Ja. Ja. Men ja, okay. ja, det är svårt vi att hitta lägenheter nära varandra, men jag tyckte det var faktiskt jättebra lösning, just då. För att våra barn gick ofta ihop, men inte alltid, och då var det bra att kunna krypa in till sitt på något sätt sådär. Så att... mm. Ja, men då har ni inte upplevt några konflikter då än kanske, eller hur? Barnen emellan, de har hittills inte bråkat med varandra. Däremot så har de ju bråkat med oss eh, om, ja vad det nu kan vara, jag kan inte komma på någonting, men, men liksom... Det, i den mån vi har konflikter så är det väl liksom med blodspanden så mm. äh, än så länge. Alternativt att jag och Cecilia kan liksom rycka ihop över någonting som har med barnen att göra, kanske. Ja, blir ni där äh, du ska inte säga till mitt barn? Eller? Nej, nej, inte alls. Vi diskuterar det ganska mycket. För det är ju lite känsligt. Liksom. Och sen är det ju också så här: det, det, det finns en viss obalans här i, i att den ena är lite yngre och kanske då kräver lite fler tillsägningar än den som är lite äldre. Och, och, och då framstår det ju lite grann som att den, den yngre är liksom, ja, boven mm. eh, oftare än den lite större. Mm. Eh, och det där är väl någonting så här som man får... Eh, ja, det är en balansgång. Jag tycker också att det, det är ju svårt... Eh, för det hur man än vrider och vänder på det så är ju, även om jag tog ju min bonusson, så är han ju liksom inte, alltså det är inte jag som bestämmer Nej, så man har kan... ju inte det yttersta ansvaret, är det yttersta att säga till dem heller det är... Precis mm, ja. och, vi, och vice versa då med min, min fästmö och min son liksom, mm. som vi också givetvis ställer till det ibland för oss, liksom, alltså så jag bara menar att båda är lika goda kolsupare. Men hade det varit ja. enklare eller svårare än vad du hade tänkt dig? Tänkte du när du träffade en kvinna som hade barn att ja, men det är bra för att hon har barn? Eller tänkte du att oj, hon har barn? Jag tror att jag tyckte att det var bra. Sen, var, sen hade jag ganska... Jag hade nog lite... Vilket var liksom... Jag har ju aldrig varit liksom bonusgubbe förut. Jag, jag säger inte bonuspappa, jag vet inte varför. Jag, jag, jag tycker det känns liksom, det är för det låter för person. jag brukar säga att jag är Salvadors bonusgubbe. Uh, Vad men, sa du att du uh, sa? Jag, jag säger att jag är hans bonusgubbe. Bonusgubbe, ja det var nytt. Mm. Vi ja. säger Family Guy här ibland dom Martin. Ja men det är väl roligt också. Uh, uh, eller Tupperware-farsan är han ibland också. Ja Okej, okay. <laughs> hur kommer det att säga? Plast. Plast, pappa. Aha, okay. Ja, nu fattar jag. Mm. Det var, det var eh, smart. Eh, nej, men jag, eh, jag hade lite svårt att närma mig honom. Eh, och han mig. Och vi var väldigt, eller, väldigt reserverade. Men vi, vi hade liksom lite svårt att in, hitta fram till varandra. Eh, men sen så hittade vi liksom lite gemensamma intressen efter lite tid. så. Att eh, Ja, istället för att liksom bygga med något storlego- som jag kanske inte tyckte var jättekul- så kunde vi spela Minecraft tillsammans. Och, och då liksom lossnade det verkligen. I absoluta början så tyckte jag att det var svårt. Mm. Som tur var så hade vi liksom tålamod- och, och förstod att det... liksom Eftersom vi älskade varandra så antog vi att det här kommer nog att lösa sig eh, eller förhoppningsvis att lösa sig och det, det gjorde det också med lite tid just då att så här, ja, men försöka, istället för att liksom, istället för att spela att jag är intresserad av en femårings leksaker så mm. hittade något någonting som jag sånt. faktiskt tycker är roligt ja. och då blir det ju en helt annan femma liksom ja. Nej, men det är ju bra om man anstränger sig på för... Och komma fram till det. Tycker du att det är någonting mer som du skulle vilja som liksom Att det här skulle jag vilja förbättra. Det här skulle jag vilja göra mer. Som... Ja, det är väl sådana här. Alltså min. Ja, det här är lite, jag vet inte om det är atypiskt. <här> Ursäkta. Att, jag vet inte om det här är ovanligt. Men eftersom jag har ett så fritt jobb. Så är det ju, jag, jag sköter väldigt mycket markservicen eh, när vi är alla fyra eh, och ser till att det finns mat på bordet och, och så vidare. Eh, det jag är lite sämre på generellt det är ju att hitta på de här eh, äventyren som min fästmö som min är mycket bättre på. Liksom att, amen, vad fan vi drar iväg till Tomteland Det kanske är lite barnsligt för, för den stora men, Och sen så visar det sig att det var jättekul Att mm. vara på Tomteland just Alltså den där typen av lite eh, ja, Äventyr Och upptåg liksom, Det är hon mycket bättre på Å andra sidan så eh, kan jag väl tänka att, Men fan jag är ganska bra på Markservice Då kanske jag, ska, då kanske jag kan bliva Vid min läst ja, och så får hon bara, Kan man växeldra lite Ja men ja Kanske. Det brukar ju vara tvärtom nästan så här: att bonusfarserna är de som drar iväg på massa roliga saker och så ska det hända någonting hela tiden. Jag tror att det är viktigt också med marknadservicen mark mark mark att, ja. att ja, det är mycket hemma. Där... Familjemiddagar tycker vi är jätteviktigt här. Att vi mm. äter tillsammans och sådär. Mm. Jo men det är väl lite samma här. Eh, och, men sen, och det är väl också liten. en, en här alltså vi var så måna om att de skulle tycka att att det var härligt att var vi fyra. Så vi har, ju, vi har gjort väldigt mycket liksom, roliga eh, och knasiga äventyr tillsammans. Eh, och sen liksom, kan det ju bli och, och medvetet. Alltså, eh, just för att det ska vara positivt gladdat att vara eh, alla fyra. Mm. Och sen har vi väl gradvis lite grann liksom, att ner på det tempot. Att det, det blir inte Andis Lekland varje helg. Nej, det har det väl aldrig blivit, men du förstår vad jag menar. Ja precis, man ska inte fastna i det där. Då blir man mer en helg helgförälder på något sätt. Ja, det kanske ska vara ja, kul. Men, Har ni äh... då varannan vecka, båda ja, två, samma precis. vecka så? Yes. Ja, det är smidigt. Ja, jag tänkte att ifall du ville vara med och svara på ett lyssnarbrev här, vi brukar ha. Jättegärna. Ja. Och då får man ju du gör du prata ut efter vad du får för tankar i huvudet och så. Pratar vi också om det här sen. Nu ska jag se. Nu läser jag. Absolut. Får jag bara fråga en sak? Ja. Är det som i många andra poddar att det är helt påhittat bara? <coughs> nej, att nej. Har kommit på det Nej, nej. Så är det inte. Nej, då hade jag Oj, då hade jag fått titta på mycket. Men eh, nu läser jag här. <coughs> ja. Ja. Hej Maria och Martin. Jag är en bonusmamma och mamma med en bonusson och en biologisk son. Jag och min bonussons pappa har väldigt olika uppfattningar om uppfostran. Vi har inga gemensamma barn. Våra pojkar är både, båda nio år. De var sex år när jag och min sambo träffades och vi har bott ihop alla fyra sedan årsskiftet. Eftersom pojkarna är lika gamla så tycker jag i alla fall att vi ska ha liknande regler för båda med till exempel datatider och läggtider. Men min sambo och jag bråkar konstant om detta och ditt och datt. Jag vill gärna att killarna är i säng vid nio tiden senast så vi får lite vuxentid men min sambo vill ha med sin son uppe till kanske tio, elva tiden och de är vana vid det. Vad tycker ni om det? Förstår att ni inte kan lösa våra konflikter så här. Men jag är ändå nyfiken på hur ni tänker där. Anna-Lena. Mm. Nu får jag vikarera för Martin då. Ja, du är vikarerande Martin. Ja, eh, ja, spontant så tycker jag att det låter liksom jag, jag förstår ju att det blir så här, nu, nu är ju samboskapet då ganska nytt. Om, då är det, vad är det sju, åtta, nio månader eller någonting. Liksom. Eh, och eh, jag håller med brevskrivaren till fullo. Jag, jag tycker att det låter helt ohållbart att ha liksom, om man har två barn som är lika gamla. Att den ena får liksom lördagsgodis eh, två dagar i veckan och den andra får en, en dag i veckan. Jag är, jag är faktiskt eh, också bonusbarn och har en nästan exakt lika gammal Eh, ja, bonusbrorsar mm. eh, Så utifrån den erfarenheten så är det ju absolut tycker jag millimeterrättvisa som gäller. Vi hade alltid den här du vet, man delar på ett tre smaks glaspaket Och så skär man hela hela paketet med kniv. Och då fick, var det en som delade så fick den andra välja. Det var alltid bäst att vara den som väljer. Ja, eh, Men eh, så, så jag är på hennes sida Det är ju liksom Som hon säger också Svårt att lösa Konflikten kanske Hon var ju mer intresserad av hur vad vi tänkte liksom ja, och, och jag tänker och det, väl också att det är smidigare Att ha, alltså för föräldrarna också Att har man en regel så det är det mycket smidigare Om båda, nu har vi bestämt det här Och så, och så är det så Än att man ska ha, men för dig går det så Och för dig går det så, ja. det blir ju rörigt på något sätt Precis. Men har man, man åringar det vet ju vi som har det, att det går ju att prata med dem. Mm. Och gissningsvis så skulle man väl kunna ta in dem i den här diskussionen och säga nu har det varit lite hajshaparall här de här första nio månaderna men vi har, nu har jag och Tommy eller vad han kan heta kommit fram till att vi, vi måste liksom dra upp riktlinjer, men eftersom det här är en kompromiss för alla inblandade så måste vi också diskutera vilka riktlinjerna ska vara ska, barnen, ska, ska ni få gå och lägga er klockan nio som jag vill eller ska ni få vara uppe till halv tio som, som Tommy eh, vill mm. nu blev det oturligt att det blev just Tommy kanske <laughs> men, men, men, men du förstår vad jag Tommy menar gjort. nej jag vill inte nej men eh, ja, det eh, men, men eftersom vi inte vet vad han heter mm. Men vad, vad tror du om det? Att man liksom Familjeråd ner... är ju alltid bra liksom Att ja, eh, men hitta någon slags kompromiss Och ta, sätta de här stora Stora sakerna i alla fall Som du sa, lördagskodis Och läggningar och datatid och sådana saker det är, det är... Jag rekommenderar ju att man har Liknande Jag har inte haft exakt likadan gamla barn När jag var bonusmamma Men vi hade väldigt lika ändå faktiskt De var ganska i samma ålder alla barnen. Och det var smidigast på något sätt. Ja, men och det där, det där blir ju också konstigt för att eh, vi, eh, alltså i det här hemmet så har vi ju också samma regler. Alltså även, eh, det, det blir ju kanske lite knas... Alltså snart börjar de ju bli i den där åldern så att den ena kanske måste få göra saker som den andra inte får. Mm. Eh, av helt enkelt åldersskäl eller liksom en sån sak som veckopeng. Är det rimligt att, att de har samma alltså, eller kan den vara åldersbaserad på något sätt och att det är väldigt tydligt hur det funkar. Mm. Eh, om man, om man, men nu har inte den här familjen det problemet eftersom de är lika gamla. Mm. Eh, men Ja, nej jag, jag tycker det låter som en jättejobb sitt. Alltså om man inte kan komma överens om det där. Och jag tänker att om han, pappan eh, som inte heter Tomvi, eh, Om han inte är villig att förhandla om det här och hitta liksom, gemensam, en gemensam väg. Där de båda har samma regler. Då tycker jag nog att man ska kanske söka... Eh, Hjälp som vi gör i Stockholm Väldigt mycket i alla fall Och går till olika terapeuter för allting Ja men det gör vi här med Ja, ja men det var jättebra det är Något slags familjeterapeut kanske Som, som kan hjälpa till och vara liksom En neutral eh, Medlare ja. ja men det var väldigt bra Då har ju dessutom säga det att Kristoffer Triumf tycker min att En kille som ni inte vet Vem det är Nej, men Hon det vet inte från vem Arbind. du är men han vet vem du är Hon vet ju vem du är ja. Ja kanske, ja, Tommy tycker om mig ja. Och jag vet att det är sant ja. Perfekt avslutning äh. tycker jag mm. äh, men jag hoppas Verkligen att det löser sig Det där är ju ett jäkla det där är ju äh, knepigt vi, vi har, Nu har ju vi Vissa av de där äh, Problemen har ju vi Skjutit Trump för oss eftersom vi inte Bor ihop än Gissas äh, ja. ni kommer få problem sen Nej, ja, men det kommer, men då vad ska jag. ni på vår podd och så kommer ni ju inte få några problem alls. Det är perfekt. Nej, och så får vi skriva brev till er ifall det ändå uppstår. Något. Ja, och så skriver du Cecilia och Tommy. Ja, det exakt. Du. Mm. bra Bra det. är ju så nu för tiden när man skickar brev. Så vet man ju alltid vem det är. Det är, lite, det är svårt att skicka anonyma brev nu för tiden. Ja det går. Det går. Ja. ja. Ni i Stockholm kan mm. det. Vi här i Malmö kan inte det. Nej. <laughs> Ja. Right. Tack Kristoffer för att du vill vara med. Ja, det är, ah, vilken härlig intervju och kul att få ha med den kända poddrösten i våran podd Var det nästan som att du lyssnade på värvet och jag var med? Ja, lite grann. Jag har ju lyssnat på värvet flera år. Så att, eh... Ja Du är ju man så du gör ju. Just det, jag vet vem Triumph är. Ja, Nej, men eh... vad ska vi säga om? detta med rättvisetemat. temat. Lite hur vi har det hemma med läggtider och sådär, ja. Ja, alltså det är ju som... Jag vet inte om Kristoffer sa det- men det har ju med ålder att göra. Som heller går ju och lägger sig tidigare än de andra. Ja, det skulle vara konstigt annars. Och sen så... Jag pratade ju med någon och de sa ju att- ja, men folk har ju olika dygnsrytm och så. Men jag tänker ändå att för oss i alla fall- så är det ju skönt att man får en där vuxentiden- på slutet av dagen. Mm. Så vi har ju att de ska vara i säng- halv tio, eller ja, de ska börja och lägga sig vid nio, och sen så ska det vara tyst, halv tio. Sen vet vi ju att de inte sover då, men det är i alla fall tyst och lugnt i lägenheten efter halv tio. Ja, och då vid nio har ju Helles somnat också. Och då kan man ju, alltså, jag tycker inte att vi kan dela upp det, att Saga vill vara vaken hela natten, så kan inte vi ha igång familjelivet Nej. hela natten. Nej, särskilt inte på vardagen när, när det är jobbigt för ja. henne att gå upp. Också, det blir ju också en övning för framtiden att man alltså, tar lite eget ansvar. Dagen med alarm och så. är ju till för att vara vaken mm. natten för att sova. Ja. Sen kör vi ganska mycket rättvis just de äldre barnen att de har var sin köksdag. Och att, ja, de, en för, de... sak som jag tänker på som faktiskt är lite orättvis mm. och det har ju inte att göra med borsamilj direkt utan det har att göra med att jag har mina barn så tätt. För det är ju en storasyster, mellanbror och lilla syster Aha. Men de har ju väldigt mycket fått lika. De har ju lika månadspengar till exempel. Ja, just det. Och alla har lika mobiler. Det är ju bara ett mobiler. års skillnad på dem. Och, och, och, ja, de har fått mobiler samtidigt. De ja. har fått, så att, jag vet inte. Men det kan jag minnas lite från... Eh, eftersom det bara skiljer två år mellan mig och David. Och när vi då fick nyckel hem så kanske jag fick nyckel ett år före honom. Trots att det skiljer två år. Och då kunde jag känna lite så där, men... Han är ju mindre än mig. Men var det inte så på 70-talet som Kristoffer också sa att man satt och vägde och mätte och gaspaketet skulle delas exakt? Ja, en, en delar och den andra väljer. Det har så... väl blivit lite mer individualiserat ja, det, nu? det tror jag är bra för att, som man inte fastnar i en sån millimeter Ja, Jag tycker ibland att det har varit bra att någon kanske faktiskt har sagt att jag tycker inte så mycket om det där. Du kan få Nej. mer. Jag tycker att det är fint att lära barnen det också. att Man mm. behöver inte roffa åt sig bara för att det finns. Nej. Om inte jag tycker så jättemycket om glass så kan någon annan få mer glass än jag. Det viktiga är att man har ungefär lika förutsättningar så att alla barnen får träna. Och då kanske som nu Saga väljer att köra dans och de andra är på friskis. Och sen så får de spela instrument om de vill och just nu så gör alla det. Och så kanske någon väljer att inte göra det och då, då behöver man inte kompensera för då har ju alla fått möjlighet att göra det mm. och det känns som det viktigaste. Och sen var det ju det här avsnittet var det ju mest inriktat på regler och riktlinjer mm. och jag tyckte det var jättebra det här med att om man är två familjer som ska samsas och komma tillsammans, att man har de här familjeråden att ja, man säger att ja vi har haft det så, ni har haft det så eller vice versa och så får man sätta sig ner och sätta nya riktlinjer alltså kompromissa lite att hur ska vi ha det, hur tycker ni vi ska ha det och sen så är det ju de vuxna som bestämmer men att man hör vad de barnen Tycker och tänker att, vi tycker det är viktigt här att vi har läggtider någon gång, men vilken läggtid ska vi ha? Att vi har månadspeng, men hur mycket månadspeng ska vi ha? Och är det åldersbaserat? Att det finns regler mm. som, ja men jag vet när jag blir 13 så kommer jag få mer, eller? Ja, just det. Ja. Och det, lite på det temat ska vi även höra vad vår expert har att säga. Så här kommer avsnitt nummer två av Stina svarar. Dina svarar. Ett samarbete med familjetärdet. Däckans fråga är, kan man ha olika regler för jämnåriga bonussyskon under samma tak? Den här frågan är egentligen mer komplex att svara på än bara säga ja eller nej. Jag tänker att det är i första hand bra man kan försöka enas med en del gemensamma regler. Och går inte det att prata om det och vad är det som gör att det inte fungerar söker att det ena är ena saker som ni faktiskt är olika och kommer från olika familjekulturer. Och att det är okej okay att göra på olika sätt ibland. Men det kan vara bra att vara tydlig med varför ni har olika regler. Och acceptera att ni är olika. Det är helt okej okay. för att det är ni. Och det är bättre att ha olika regler än att någon av er ska inrätta ett regelsystem som ni inte tror på. Det finns det en risk att det blir konflikter mellan er. Och har ni olika regler så är det viktigt att inte klanka ner på boendosförälderns regler. Det du gör då är att du slår en benen på bonusföräldern och gör signaler till barnen att dina regler är viktigare än din partners. Och gör ni på det sättet så kommer barnet inte att respektera sin bonusförälder. Men tycker du att bonusföräldern i dina ögon agerar fel så pratar med bonusföräldern om det, men vid ett senare tillfälle. Jag tror också att det är bra att så tidigt som möjligt prata om regler och att bestämma sig för vad som är viktigt för er. Hitta en balans mellan er, där ni båda är överens om hur det ska vara. Det finns en risk ibland att i en nybildad bonusfamilj. Att ha för många regler och att reglerna faktiskt är viktigare att hålla efter än att tänka för att skapa en relation till barnen. Och kom ihåg att det tar tid att hamna rätt i en bonusfamilj. Lycka till! Stina Sajaj! Ja, det känns ju som Stina och vi är lite överens om, om hur man ska lägga upp det där. Stina har fullt koll på läget. Ja, det vi har hon alltid. Har ibland koll på läget. <laughs> Nej, men tack Stina. Det är jättehärligt att ha dig med i podden. Det känns tryggt. Plus att jag får lite så här. alltså när jag har tankar om bonusförmedlingen så är det ju roligare för mig att lyssna på någon annan. Jaha, det, ja, ja. Så jag tycker det är jättekul att mm. höra Stina. Vi vill gärna att ni fortsätter att skriva in till oss på ja. Mailadressen plusmamman.bonuspappan. Nej. Nej tvärtom. <laughs> bonuspappan.plusmamman. Det är alltid du som brukar säga mejladressen. Ja och ja. visserligen så tycker jag också att jag kommer först. Men det. det är ju bonuspappan.plusmamman. Eller vi vill... skicka via Facebook eller Instagram. Ja, uh, går att skicka meddelanden. Och nu är det ju faktiskt så att det rullar in en hel del. Uh, både meddelanden och uh, annat. Ja. Och vi läser allting. Absolut. Och vi frågar alltid, är det okej okay att vi tar med det eller är det okej okay att vi publicerar det? Men sen är det inte säkert att vi får plats med allting. Men, eh, ja. Vi försöker dra ihop ibland allmänna frågor som Stina. Att, eh, om vi har fått en del brev som handlar om en sak Kanske vi klumpar ihop det. men Så ni inte undrar om vi bara skiter i ert brev. För så är det inte. Vi Nej. tycker det är jättekul att ni skriver. Det kan ta några veckor innan det kommer med. Eller innan det dyker upp på ja, diskussionsgruppen. Vi har ju det nu till våren. Så ja, faktiskt, det ja. känns konstigt. Men jätteroligt att intresset är stort. Och kul att ni lyssnar. Jag tycker att mycket av den hänger ju faktiskt på att folk skriver in. Mm. Så att vi vet vad vi ska prata om. Ja. Och vi kan ju redan nu säga då att nästa avsnitt. Då är... Stina Pettersson, våran gäst. Eh, så lyssna extra noga då för att få råd av vår expert. expert. Ja, kul. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men fantastiskt härligt. Hej då!